Namo tase bhagavato arahato Sama Namo tase bhagavato arahato samma Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhasе. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Chalana Sampanno Sugato Lokavudu Anudaro Purisa Dhamma Sarati Sattadeva Manusanam Budho Bhagava Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akadiko Nehibhasiko Opanayiko Pachatam vedambo Vinyumi Supatipanno bhagavato sāvaka sangho ujupati bhagavato sāvaka sangho nyāya bhagavato sāvaka sangho sāmiji bhagavato sāvaka sangho yadidāna chattā vipura saṁgāne aṭṭha purisa, purisa puhala, bhagavato sāvaka sangho Aho pahuneyo, paho anjali karniyo, nejo, anjeli, kaho nejo, anuta, poníjak, Lokasa, loka saha, ewang, bodang, salantanang, dammang, sangang, chabikawo, bayamwa, lomahamso, nahe satiti. Tak včera jsme začali mluvit o tom, jak se buddha stál buddhou hm? a jaké jsou k tomu předpoklady, jestliže někdo z nás zatouží potom stát se buddhou a toto prání najde půdu v jeho srdci. Proč toto prání najde půdu? Jak to literatura vysvětluje? Vlastně to, co víme z kanonické literatury o praxi Budhy, jsou vlastně jenom příběhy z jeho minulých životů. Na základě těchto příběhů pak obzvláště v severním buddhismu, ale i v jižním buddhismu, máme komentáře Džátak, které se snaží schrnout praxi bodhisatvů. Tato praxe pak je dále filozoficky rozpracována v literatúre, která je, které se říká vajpulia, což je obšírná literatura, která i filozoficky rozbírá praxi bodhisatvů a její podmínky. Čím vlastně, eh, jaké jsou charakteristiky toho v němž, tedy v němž eh, prání státce budhou, najde úrodnou půdu v jeho eh, vědomí. Včera jsem se zmínil o některých předpokladech, které jsou vlastně společné pro všechny ty, jež touží po stavu probuzení. V spisech Theravadového buddhismu je, je obzvláštní důraz na stav probuzení arahata. Buda je tež arahat, ovšem ten největší arahat a otázka, jak se meditující stanete největší a rahat, to je otázka, která jistě má odůvodnění na začátku, jelikož Buddha představoval darmu a darma to, ty slivce, které, které se narodily v době Budhy, stála přímo před nima. Proto eh, otázka, eh, jak se stát Budhou, eh, vlastně ani nevyvstávala. Hm? Budha je ten, kdo stojí přímo před meditujícím. Postupem času, ovšem eh, i vzpomínky na tuto osobnost, jež vlastně eh, změnila duchovní atmosféru v nejduchovnější zemi světa, tedy v Indii, se stáli čím dál tím více eh, nejasné. I tak vznikla eh, potřeba, propracovat celý systém, stejně tak, jako byl propracován systém cesty arahata i byl propracován systém cesty bodhisatvy. A cesta bodhisatva vlastně začíná dle buddhistické literatury, hlavně která se dochovala v čínštině či v tibetštině. Začíná takzvaným přirozeným přístupem k životu. Přirozený přístup k životu je motivován myslí, které se říká v sanskritu vatsaliata. Vatsa znamená tele. A tele znamená. <laughs> Proč? Přístup bodhisattvy je přístup k bytostem jako k telatům. Protože. Bodhisattva vidí všechny bytosti jako jednu rodinu. Tomu se říká vabciálé ta. Všechny bytosti jsou pro toho, u koho prání státce Buddhou, najde úrodnou půdu ve vědomí. Jeho první předpoklad, důležitý předpoklad toho je, že vidí všechny bytosti bez výjimky jako Členy jedné rodiny. Tomu se říká lata. Co to znamená, že e, sám v sobě vidí to, jak jeho e, malost vědomí mu škodí v praxi dávání, v praxi. Otvírání se. Proto sám se snaží v sobě odstranit tento put k držení a praktikuje proto, aby tež inspiroval druhé, aby v sobě překonali put k držení věci, ale naopak vyvíjeli v sobě put k dávání. Sám praktikuje moralitu, ne moralitu danou eh, nesmyslnými příkazy, ale moralitu danou od srdce, tedy eh, zdravou karmou a eh, inspiruje všechny bytosti dle jejich možností, aby stejně praktikovali. Sám v sobě vidí jasně, jak mu zloba škodí a odstraňuje zlobu tolerancí a vede bytosti stejně tak, jako kdyby, jak jako kdyby patrili do jeho rodiny. Vede je těž k praxi odstraňování zloby, což je tolerance. Sám vidí, jak si sám škodí tím, že je líný, odstraňuje v sobě línost a vede druhé k tomu, aby odstraňovali línost. Sám vidí v sobě, jak roztěkanost mysli mu škodí, praktikuje koncentraci a vede druhé k praxi koncentraci. Sám v sobě vidí, jak jeho nevědomí, a neznalosti, nepochopení mu škodí a snaží se překonat, limity svého poznání, rozšířit své poznání a vede druhé též. Rozšíření poznání, jako kdyby patřili do stejné rodiny. To je tedy pro takového jedince, dle buddhistické literatury, pchání stát se budhou najde úrodnou půdu v jeho vědomí a stane se hlavní motivací veškerého jeho dění. Největší, nejdůležitější vlastnost, která zde je obzvláště eh, zdůrazňována, je vlastnost eh, přímosti, neboli vlastnost eh, upřímnosti k sobě i k druhým. Eh, dle Mnohých příběhů z minulých životů Budhy. Právě upřímnost je ta vlastnost, kterou si Budha nejvíce cení. V svých minulých budos, jestliže věříme v příběhy dějátek, které se nedají brát doslovně, ale ukazují stejně tak jako. I jiná písma buddhismu ukazují spíše na moudrost, nedají se brát doslovně, ale jsou, dá se říci, nástroje k otevření hlubšího pochopení. Tedy Buddha, dle mnohých příběhů z jeho minulých životů, nejvíce cenil upřímnosti a za eh, jakýchkoliv podmínek, i když třeba byl eh, žátakových příběhů byl i zloděj ve svých minulých životech nikdy. Eh, I jako zloděj eh, nikdy nebyl neupřímný vůči sobě i vůči druhým. A tuto vlastnost upřímnosti, tato vlastnost upřímnosti tež je jakožto ti, co se učí teravádový buddhismus, asi často recitují metasuta, nebo hm, zvlášně má rád. Metasuta vysvětluje Jaké jsou vlastně předpoklady k praxi čisté lásky? A ze všech cností, které vedou k čisté lásce, nejvíce je zdůrazňovaná právě vlastnost upřímnosti. Ze všech vlastností, které jsou zmíněné v Metasuta jakožto podmínky, pro praxi čisté lásky bez chtíče. Je právě upřímnost jediná vlastnost, která je opakována dvakrát. sako juče, sujuče, uju, suju. Uju je znamená právě uprýmný, suju velice upřímný. A abych toto ilustroval dle prání našeho přítele Libora, povím nějakou, nějaký dobrý příběh právě z, z minulých životů Budhy. Ilustrující, jak právě si cenil nejen. V jeho život, v posledním životě jako, eh, jako individu, tedy v životě, kdyby se stal Sakyamuni Buddha, ale v nesčetných minulých životech právě si ze všech cností nejvíce ceně upřímnost. Eh, jak už jsem řekl, z minulých životů Budhy právě ilustrují to, co jsem se snažil vysvětlit včera, že aby, se, aby jsme se my popletení individuové stali Budhou, musíme rozvíjet jisté dominantní tendence Tyto dominantní tendence, jak jsem se zmínil, kterým se říká adja nebo adhi sája, tyto dominantní tendence pak predurčují kariéru bodhisatry. Jestliže tyto tendence jsou dominantní, není pak možné jiná cesta, než cesta budhoství. Tito dominantní tendence pak sami link, jasně linkují, nebo určují osud jedince. A jak tato láska k upřímnosti i v minulých životech určovala povahu bodhisattvy, je ilustrováno v mnohých příbězích, Jeden z nich, který se mi obzvláště líbí, teď budu právě vyprávět. V minulých životech není stejně tak, jako není náhoda, že všichni z nás jsme se zrodili v jistém těle a v jisté rodině. K tomu, v jakém prostředí jsme se zrodili, v jaké rodině jsme se zrodili, jaké byly naše predominantní tendence v našem mládí. To všechno právě je určeno tendencemi z minulých životů. Nikdo z nás si rodiče nevybral, nikdo z nás si Nevybral rodinu, ve které jsme se narodili, ale dostali jsme se do jistého prostředí, které nás nalinkovalo, a ať jsme si to přáli nebo ne, musíme pak v tomto prostředí zpracovávat své tendence, které jsou nám vlastní. Buddha tedy nejenom ve svém posledním životě se narodil v rodině krále, v mnohých mnohých minulých životech se i narodil v rodině krále. Vlastně chování krále ho předurčovalo k narození v rodině krále. A v jednom ze svých životů se Buddha narodil, tedy nejenom v jednom, v některých životech se narodil jako král Banáres, což bylo a je kulturní centrum Indie. Bylo v době Budhy a zůstalo podnes. Narodil se jako král. Velkého města Banáres a eh, jelikož díky svým tendencím z minulých životů eh, stále byl inspirován praxí dáváním a nejvíce a cenil si právě eh, otevřenost a Karitativnost druhých. A jelikož měl tuto přirozenou tendenci, nesnášel jíst sám, vždy k obědu i k snídani pozval všechny své blízké ministry, rodinu, generály a na nádvoří svého paláce vždy. S nimi pojídal vybraná jídla. A jednoho dobrého dne, co se stalo v dav lidí, který se schomáždil za dvorem a bylo jim zabráněno přístupu na toto místo, kde se hodovalo každý den, v tomto davu se objevil Jeden eh, starší otrhaný muž a křičel naplný hlas: Jsem posel, jsem posel, eh, otevřete cestu, otevřete cestu. Načeš eh, vojáci, kteří bránili, bránili k tomu, aby Dav narušoval eh, hostinu. Eh, ho odstrčili zbraněmi a hodili do bláta, ale on se zvedl a pokračoval. Já jsem posel, já jsem posel. Co udělal náš bodhisattva? Okamžitě poslal někoho, aby dovolil poslovy, aby přišel a přidal své poselství. Co se stalo? Tento otranný starší muž eh, přišel ke králi, poklonil se a král se optá, jaké máš poselství posle a koho si posel. Co povídá tento muž? Eh, já jsem posel hladu a bídy. <laughs> Načež rozlobení generálové, ho chtějí dát vojákům, aby ho odvedli. Načež náš bodysatva, co udělá? Posadí si ho přímo vedle sebe. Soud dojat jeho upřímností. A nejenom, že ho nechá. Eh, hodovat vedle něho, ale stane se jeho nejbližším přítelem. A eh, když mu vyčítají, jak takového vagabonda mohl nechat, eh, mu dát tolik přízně, povídá, že z těch lidí, kterým dávám přízeň, z těch nejdůležitější. V nich právě dávám přízem těm, které, ve kterých e, upřímnost je dominantní vlastnost. Čili e, toto individuum díky své upřímnosti se z vagabonda stal přítelem krále. A to je přesně, co e, upřímnost dělá i v nás. E, Upřímností tím, že si přiznáme své slabosti, svoji situaci přímo poznáme tak, jak je, vlastně si otvíráme cestu k zlepšení naší situace. A Vacaliata, co tež zahrnuje Vacaliata? Nemáme čas na dlouhé příběhy, měl bych říct aspoň jeden další. Vacaliata zahrnuje kromě toho, že vidíme všechny bytosti jako členy jedné rodiny. Vacaliata tež zahrnuje, že stále máme úctu a lásku ke všem bytostem to tež je význam Vatsaljata. Jak je to ilustrováno v povítkách z minulých životů Budhy? V jednom ze svých minulých životů Budha se narodil jakožto eh, mocný bík. Hm? Ti, kdo z nás byli v Indii, žili v Indii, Jistě jich viděli mnoho hm? bílých. Byla jsi v Indii? Ještě ne, ale... Ještě ne, už se tam chystáš. Dobrý. <laughs> Až budeš v Indii, jistě uvidíš mocné bílé bíky. Hm? Hm. Opravdu překrásné. Hm? Hm. A v těle jednoho z takových mocných bílých, Bíku se právě narodil náš Bodhisattva. A jak ho jmenovali? Nandi. kde je Nandi? To je ten bík, na kterém jezdí Šiva, Bůh Šiva. Nandi, ať budete v Indii, všude budete vidět symbol Šivy, Linga, a vedle něho bík nebo přímo zobrazen Šiva na e, tygrí kůži v hlubokém samány s modrým krkem. přesně stejné e, charakteristiky, jako má v buddhismu bodhisattva švára, bodhisattva velkého soucitu. Šiva se tež na, má stejné přivlastky, Maháka, Runika, to, Níla, Kanta a tak dále. Na co to ukazuje? Na to, jak hluboce se v Indii různé filozofické směry navzájem ovlivňovaly. Právě to je velikost indického filozofického myšlení. Náš bodhisattva Bík Nandi měl sílu 100 bíků. Nebyl to obyčejný bík, byl to bík bodhisattva. Hm? Bík bodhisattva to je pěkný bík. <laughs> A jeho majitel byl, narodil se tento bík v rodině Prostého rolníka, který se ničím zvláštním nevyznačoval, přesto se ale narodil v jeho rodině. A narodil se z Velké slávy. Kdo byl v Indii, ještě viděl, že krávy na vesnicích jsou jako členové rodiny. Když se narodí tele, ta celá rodina u toho asistuje. A telata a krávy žijou s rodinou prostě. Všichni mají svá jména, svá jména a jsou tež vlastně členové rodiny, velké rodiny. A tak Nandy se stal vlastně jediným najet, majetkem a hrdostí tohoto malého sedláka. A tento malý sedlák měl velkou vášeň jako hrání v karty a v kostky hm? a většinou, ale bohužel, pohrává. <laughs> tak přišel o svůj majetek skoro, jediný, co mu zbylo ještě po mnohých prohrách v kartách a, a v kostkách, je ohromný Big Nandy, ke kterému se choval obzvláště příznivě a dával mu vlastně všecko, co mě. A jednou, když se trošku napil taky hospudce, hospodce, tak se mu rozjel jazyk a začal chválit. Vy nevíte, jaký, přestože nic nemám, jaký mám doma poklad, můj bík Nandy, ten utáhne sto vozů. Eh, jestli tomu nevěříte, eh, tady mám ještě poslední dukáty, dám to do sásky, eh, jestli tomu nevěříte, tak vám to předvedu. Načež v hospodě samozřejmě ostatní sedláci, eh, zvědaví, tak přímou sásku a povídej dobrý, Dej nám 100 dukátů, my taky dáme na 100 dukátů. A jestli uveze 100 vozů, tak jsou 100 vozů, to je. A tak jsou 100 dukátů, to je. Jestliže ne, tak si to rozdělíme mezi náma. My tady, kumpáni, tak náš. Milý sedlák jde k svému bíku Nandy a povídám mu, podívej, příteli, já jsem se vsadil, že z toho vozu utáhneš, tak se snaž, víš, jak se k tobě dobře chovám, tak pomoz mě. Já už jsem na mizině, samozřejmě se tvé rozumí, Lidský jemu lidské řeči, hmm? tak vše pochopil, tak přitáhne ho k hospodě, připraví tam sto vozu eh, a postaví našeho pred předně a pak ho plácne dozadku a půjde ty šel ku predu. <laughs> A co se stalo? Náš bodysat asi ani nehne tak ho mlátí ještě víc byčem a ani se nehne. Tak náš dobrý sedlák, trošku napitej, ztratil své poslední mění, z, já nevím, kolik dukátů, a stal se posměchem celý hospody. A už to skoro vypadá na, na sebevraždu, Vrátí se domů a teď už nic nemám. Co jste to nadělal? Dítě, já vím, že ty jsi schopný přece z toho vozu bez problému utáhnout. Takové jako ty nikde nikdo, nikdo těžké neviděl. A teď jsi mě udělal takovou blamáž. Proč jste to udělal? A načeš náš se to povídá. A proč si mě e, říkal šelmu, proč si mě e, mlátil e, pozadku, byčem e, co pak jsem e, ti dobře nesloužil, co pak nejsem e, to je tvůj garant a e, mylí sedlak ho smutně. E, už v absolutně v úzkých, neví, co si počít, i začne plakat. A co mu řekne náš to, Neplač, nezoufej, hned se vrať do hospody a udělej sásku na, na 200 dukátů, že 200, 200 vozů. <laughs> Dvěstě vozů, já, Nandy, bík, můžu pohnout. Tak náš sedlák se vrátí do hospody a já To všecko, ještě nic není. <laughs> Můj Bík, Nandy, může dvěstě vozů, ne 100 vozů, pohne. A jestli tomu nevěříte... Počil jsem si peníze na to, zastavil jsem svoji farmu na 200 dukátů, jestli to je <laughs> tak sáska zase znova uzavřena, všichni se mu smějí, přitáhne Nandyho a povídá mu, milí příteli, díku předu. Nandy bez velkého úsilí pohne 200, 200 vozů do předu. Hm? To všechno je možné, čím Všech člověk roste, jak Big Nandy, čím právě přátelstvím a čistou láskou, hm? která patří tež do sféry vatsaliata. Člověk se chová k sobě i k druhým s respektem, s pochopením. To je právě vlastnost satu. No, Nebudeme to povídat moc. Dáme si nějakou konečnou recitaci. protože hm? už nás čeká oběd. Ještě jsou eh, ještě mnoho různých aspektů. Vstání takzvané body, čita. Hm? Mysle, probuzení, což znamená která je právě založena na eh, těchto vrozených tendencí vidět všechny bytosti jako jednu rodinu, vidět ve všech bytostech své matky z předešlých životů, vidět ve všech bytostech eh, to, co je neoddělitelné od nás. To pak vede k vyvstání, osvícené mysli. Co znamená osvícená mysl? Osvícená mysl znamená ta mysl, jež neodděluje vlastní vědomí od vědomých druhých. Tato mysl pak inspiruje a motivuje celou cestu bodysatu. O tom snad budeme mluvit někdy příště. Tentokrát Dáme předání zásluh hm? a ukončíme tento den oslav 2557 narozením Budy. Hm? Dobrý? Libal by to měl něco, co dodat ještě? Vůbec <laughs> Všichni jsou spokojení? Nějaké otázky ještě? Hm? Jak to s tím píkem vypadá? Dobrý. Dobrý, tady se na ně podívat. <laughs> Dobrý. No jo, ale do toho sedláka to byla trochu vypočítavost když potom mu řekl, prosím tě po pojediku předu, protože napřed mu řekl Mo a Moá na napomenutí, to nebyla pravá láska, to byla vypočítatost. Ten sedlák body Bodhisattva, to byl ten vůl, ten bík byl Bodhisattva, sedlák ne, ale sedlák měl štěstí, že to znamená, že měl taky jisté dobré vlastnosti, jinak by se Bodhisattva se hned tak nenarodí u každého. a co jsou dobré vlastnosti, když člověk udělá chybu, hned se ji snaží opravit. Hm? <laughs> Jestliže to dokážeme, jistě se narodíme vždy v lepších podmínkách. Dobrý. Tak... nějaké prání k recitaci? Dáme tedy metasuta, to je dobrý. Hm? A pak někomu se strašně líbila sutra, tedy ta mantra velkého soucitu a velké šváry. Hm? A pak dáme předání zásluh a zrovna bude čas jedna hodina hamham. Ham. Dobrý? Tady by něco, co, nějakou připomínku. Tak, tak dobře. <laughs> tak nasadíme recitaci. Namo se Bhagavato Arahato Sama Sam Budase. Namota Bhagavato Arahato Sama Sam Budase. Namota Bhagavato Arahato Sama Sambudase. Kara nija ma yantan, santan, Santang padam bisa Sako uđuče suđuče, mudu anati mani. Santu sakoche, subaroaroče, apak kičoče salahukavuti, Santinrioče nipakoče, apak ananugindo. su ananugindo. Nachakundam samacharekinchi kinci ye nyevinyu pare sukino va hantu sambe satta bavantu sukitatta Yekechipana ye kechipa na tasava tavara anavasesa de ghavaye mahanta vá, majima vasakha anakatulla dipavaye va dittaye chadur vare vasante avedure bhuta si va sambe satta naparo param nikumbete na atimanyete katanchinam kamchi Bjaroanapatihaja na aja maň sa duka mičejije. Máta jatá nijam puta majusa ka puta sam Udanga dvoche tiryanche asambada maverama sapatang Thittang charan nisinova sayanova yavatasa vigatam Etam satim brahmam etam vihara midamahu Diktin chanupagama silava dasanena sampanno Káme suvīne Gedan dhan, nahi játu yang yam punare ti ti. na jaya mangala. Etena na Jena vaje na san tusa bhupandava. Ėte na sachy vaje sambe roga upasamentu te. Namoratnatraya. Namo, Arya, Avalo, shvaraya, Bodhisattvaya Mahasattvaya Maha, Karu, Nikaya, Om, Sarva, Bayeshu, Trana, Namaskritya, Imam, Arya, Avalo, shvara, Tava Nila, Kanta, Namo, Hridayam, ava taishya, Sarva, Arta, Sadhana, Shubham sarva Sarvabhutanam Bhava Marga Vishudakam Om Tat Yatha Aloke, Aloke Loka Mati Atikrante He He Hare Maha Bodhisattva Smara Smara Ridaya Kuru Kuru Karma Sadharyya sadhai Dhuru dhuru Vijayante Maha Vijayante Dhara Dhara Dharam Chala Mala Vimala, Amala, Mukti, Ehi, Ehi, Lokeshvara, Raga, Visham, vinashaya dvesham Visham, vinashaya Moha, Chala, Visham, Vinášaj, Hulu, Hulu, Mala, Hulu, hulu mal Bulu, Bare, Padma, Nabha, Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Maitre, Nila, Kanta, Darsana, Swaha, Mahasidhaya, Svaha Siddha Yogeshwaraya, Svaha Nila Kantaya, Svaha Padmahastaya, Svaha Chakra Yuktaya, Svaha Shankashubdhane Bodhanaya, Svaha Vama Dishastita Krishna Jinaya, Svaha Vyagra Charma Nivasanaya, Svaha Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokitesvaraaya, Om Siddhantu Mantra Padhaya, Svaha. Namo ho látanú tola je je namo ali je poločeti so polá je vůjci sato po jem moho sato po jem moho cialo niče a namo li moho poto sam je sato a to to namo po namo po to četo anna a ti čalo ti iši moho vůjci to fa še je ti moho fa moho tolai Potom už určitě, to je ní to je anši. Ansi, to la, no pojezu so poho, této je to sami v Díky, <laughs> Nikdo už nepol <laughs> na původní výzda. V to taky recituju. Znáš to? Dobrý, tak dáme eh, předání a... Ukončíme tím naše malé oslavy. Hm? A doufejme, že v budoucím roku budou větší a čím dál větší. E hm? ta <tějí> vatáčáme, <věci> sampadám, punja sampadám, sabbe, deva, anumodantu, sabasampakisidiá. Eta vata cha amehi sambadam punya sabbe buta anumodan tu sabba sampati sidiya. Eta vata cha amehi sambadam punya sabbe satta anumodan tu sabba sampati Aka satta chabu deva naga mahidika punyangtan anumodipta chiramrakantulo sasana. Aka satta chabu, mattha, deva, naga, mahidika, puñantan, anumoditva, chiram rakantu Aka Āka, chabu, mattha, deva, naga, mahidika, puñantan, anumoditva, chiram rakantu tumamparám. Sabitiyo, vivajantu, sabharogo, vinasatu, mate bhavat tvantarayo, sukhi, digha, yuko bhava, bhavatu mangalam. Rakantu Sabha Devata, Sabha Budhanu Bhavan, Sabha Dhammanu Bhavan, Sabha Sanganu Sada Soti Bhavantu Te Devo Vasatukalen, Sasampati sasa Hotucha, Pito Bhavaturo Kocha, Raja Bhavatudammiko.